Szerelmi levelező 1934 Igen tisztelt cím Válaszolva folyóhónap tizedikén érkezett Becses soraira, illetve bocsánat szórakozottságomért, kedves nagyságos asszonyom! Pardon, édes egyetlenem, kedves Vera! Látod, látod, ugye mondtam neked boldogságom! Ezért szabódom mindig a levelezéstől, amit úgy sürget kegyed! Holott a múlt hónapban eszközölt részletbefizetési blanketta birtokában, Na, tessék, már megint beleestem, és annyi időm sincs, hogy újra kezdjem a levelet, vagy legalább áthúzzam a nem kívánt sorokat, egy óra alatt indítanom kell a postát különben lekésem a szállítást, hát csak azt akarom septiben megírni neked te kis fehér házinyuszi, aki vagy nekem, húzd ki te magad a jelenlevelembe belecsúszott üzleti kifejezéseket, melyeknek díja, illetve na látott kérlek alássan fülöp, milyen siettségben vagyok. 32 felszólítást gépeltem le eddig, ez a 33., és még vagy 20 van hátra. Itt csak röviden válaszolhatok édes kis rózsaszín illatos kártyádra, amin csak egy kérdőjel és egy felkiáltójel van. Milyen édes illat és milyen eredeti. És milyen tömören fejezed ki magad, mert nagyon jól tudom, mire vonatkozik a kérdőjel is, meg a felkiáltójel is. Amit a szigeten beszéltünk este a Dunaparton, hogy milyen boldog vagy, és hogy szeretsz, és mindennel megvolnál elégedve, csak egy hiányzik neked, hogy még soha se kaptál tőlem levelet, szerelmes levelet, igazi szerelmes levelet, amilyenről leánykorodban mindig ábrándoztál, amit aztán összegyűjt az ember, és kék szalaggal átköt és eldug a fehér szekrénybe a szalvéták közt, hogy anyuka, illetve esetünkben az a mafla urad ne találja meg, igazi szerelmes levél, amilyen a barátnőidnek mindegyiknek van, egész kocsiderék, csak éppen neked nincsen még nyuszi, éppen neked, akiről mindig azt állítom, hogy te a legboldogabb a barátnőid közt, az olgánál is, mert egyiket se szereti úgy a barátja, igenis fenntartom, még a rezőse szereti úgy a Vandát, mint ahogy én szeretlek téged. És ennek ellenére, hogy ezt állítom, mégse írtam még neked szerelmes levelet, ami azért egy közönséges pimasság és pofátlanság tőlem, mert hiszen nagyon jól tudod, hogy én tudok szerelmes levelet írni. Jó-jó, hagyjuk a vidolgot, amit saját szemeddel olvastál, de azt csak nem tagadom le, hogy fiatalkoromban verseket is írtam, Hát egy-két rongyos szerelmes levelet hetenként nyolcszor letörne a kezem, ha megírnék? Hát édes Esztikém, most nagyon sietek, csak azt akarom mondani, igazad van, de tudod, mit van egy remek ötletem? Nézd, Róza, tele jobban tudod, milyen szerelmes levelet szeretnék kapni tőlem. Azt ajánlom neked, a fülem se állván ki a munkából, neked meg van időd, érd meg magad őket, és szerdán mindig mérlegzárás napján, Küld be nekem aláírásra, rögtön egész hétre postafordultával aláírva visszaküldöm, melynek reményében maradtunk kollégális tisztelettel becses megrendelésüket elvárva.